Paiate Când greu de tumbe, când ușor ca dansul, ducea paiațe carul peste lume. Dulci cuate goale, palme, lacrimi, glume, ca zilele ce șinelează lanțul. Fluieră vânt, pe scenă doar cu un nume, în stea și pernă moale șanțul. Cu luna se învelea comediantul și din fâșii de cer croia costume. Un car cu histrion și cu madone se plimbă în veci pe o dungă de lumină și noi, cu aceleași gesturi monotone, se ascunde Arlechin după cortina. mai face câte o poznă pantalone, plânge Pierrot sau râde o colombină.